știam răspunsul. Este întrebarea următoare. Întrebarea care se întreabă de multe ori și le, îi vedeți și la televizor. Mulți oameni se întrebați întrebarea asta. Ce zodie este? Ce zodie ești? Întrebarea asta pe mine, mie îmi provoca o, un dezgust. Ce zodie Și spuneam, când am fost adorat, spuneam nu știu și nu mă interesează ce zodie ești are o întrebare la care unii dintre voi când am spus ce ești, tu deja știi tu deja știi care îi, cum îi, despre ce e vorba dar și vreau să vă zic următor lucru despre, despre despre această întrebare bine ar fi să nu știm răspunsul la această întrebare niciunul dintre noi, bine ar fi să nu știm bine ar fi să fim complet, uh, complet ignoranți despre ce ești. și vreau să-ți la sfârșitul acestei întâlniri când te întreabă când te întreabă cineva ce ești, tu să răspunzi răspunsul corect a unui creștin, veți vedea care e. nu cred în zodiac asta e răspunsul corect a unui creștin bun acum un lucru care veți întâlni în toate ziarele și revistele e un lucru care noi am crescut cu acest acest, part, acest, acest lucru care îl întâlnim în reviste și în afară de ziarele cu anunțuri chiar mai mult în afară de ele toate revistele principale, necreștine au ceea ce noi numim și ceea ce e la un titlu, horoscop. Toate au. Și uh, sunt unii care, uh, oameni care se ghidează după acest horoscop. Câți, nu pun întrebări despre voi, dar cât știți pe cineva care zilnic citește horoscopul? Mă n să vedem câți știți pe cineva care zilnic citește. Uitați-vă uitați în sală, ridicați mâna, mai sus. Deci, știți pe cineva care zilnic citește horoscopul? Deci. Uh, Subiectul acesta e un subiect care La început când Dumnezeu mi a pus pe inimă Spunea, Ted vorbește despre horoscop Doamne, dar în viața mea ne-am vorbit despre horoscop Ce vorbește despre horoscop tinerilor e, Ok Și până nu m-au lăsat Dumnezeu să, să, să pun deoparte Subiectul ăsta să-l abordăm altă dată, Pentru că crede Duhul Sfânt că e absolut Important să vorbim, să discutăm Despre acest horoscop Acum, când am început să, să studiez așa un pic despre horoscop, m-am dat seama că uh, sunt horoscopuri zilnice Și este horoscop săptămânal, este horoscop chinezesc, este horoscop anual Și tot felul de horoscopuri uh, în toate felurile și tot felul de interpretări a acestor horoscopuri Acum mă aduc aminte foarte, foarte clar cei care și majoritatea dintre voi cred că călătoriți cu mijlocul de transport numit tramvai și mi-aduc aminte când mergeam și eu ca, ca licean, mergeam la școală totdeauna când ești pe tramvai, auzi discuțiile care au loc între persoane din tine, n-ai cum, cum să îți pui degetele în ureche să nu... deci auzi și sunt persoane care vorbesc prostii deci, fără să vrei, auzi numai Acum soluția este căști, mp3 și bad shield song. Deci asta ar fi o soluție Dar nu aveam atunci această, această tehnologie pe vremea mea era Walkman-ul Era dită mai Walkman-ul Și era dită mai căștile care le puneai Erau un fel de, așa, cu un fel de burete Arătau, arătau interesante Sau se purta pe vremea căști mari Cum are Dani la stație Sau cum are el când bate la tobe Și merai pe stradă cu căști de alea Dar mai nou este Tehnologia asta, dar mi-aduc aminte atât de clar Un tânăr Dintr-un alt liceu Eu eram, eu eram, stăteam jos Și el era cu câteva scaune înaintea mea și vorbea despre horoscop și tipul din uh, discuțiile pe care le avea, Mă a dat seama că ăsta nu-i creștin, dar zicea el și nu o să-l niciodată. Ce am, bă, eu nu știu, mă, horoscopul ăsta, tot timpul când îl cite, tot invers mi se întâmplă mie. Și uh, tot spunea cum el, ori de câte ori citești exact invers cum spune în horoscop, i se întâmplă lui. Și spunea, bă, nu mai cred în horoscop. Și nu era creștin, nu de-a de, de dovadă de creștin, dar el pur și simplu și seama, citind horoscopul, că chiar tot invers îi se întâmplă uh, ce scrie în horoscop. De Acum, Poate ești aici și poate zici Stai un pic că am citit și chiar mi s-a întâmplat deci, Și o să vorbim și despre, și despre asta Dar aș vrea să vedem noi ca și creștini Care trebuie să fie poziția noastră față De ceea ce noi numim astăzi Astrologie și în seara asta o să vorbesc doar despre O să vă spun patru afirmații, patru lucruri Despre creștinul și oroscopul Și uh, bine ar fi să le scrii Să le notezi, sunt patru lucruri care tu trebuie să ții Cont odată când deschizi un ziar Și vezi oroscopul, poate unii dintre voi Fără să așa numai în glumă V-ați uitat peste el, aș citit uh, Așa numai să râzi, să vezi Cum ai zis că nu-i mare lucru, citim oroscopul Să vedem, mai râdem un pic și ai crezut Că e așa, e o joacă E ceva care, care poți, să, poți să glumești. Acum, pentru cei care nu știți, vă spun ce îi... Ei, Dani, nu place, e prea mult baz. Deschide-te, rog, asta un pic, așa. Astrologia. În astrologie se folosește un horoscop care este o diagramă și vă spun, cu poziția Soarelui, a Lunii și a Planetelor. Aspecte astrologice și unghiurile sensibile la timpul unui eveniment, ca și momentul nașterii unei persoane. Și din punct de vedere al nașterii tale, timpul când te-ai născut a determinat în ce zodie ești, nu? Cam asta e timpul nașterii, așa. Și veți vedea că, vom despre astrologie, așa un pic, vom vedea că. Când e vorba de astrologie Ei se bazează foarte mult pe influența Acestor planete și corpuri cerești Și cu ei Cu momentul în care tu te-ai născut Poziția lor va influența Toată viața ta, personalitatea ta Și va influența Viitorul tău Și va influența ce se va întâmpla Ce se va întâmpla cu tine Acum sunt mulți oameni care din curiozitate Au citit Horoscopul Acum să pun așa o întrebare să vedem Uh, trebuie să vă recunosc că și eu din curiozitate Am citit și așa horoscopul Așa că hai să vedem câți dintre noi La un moment dat am citit horoscopul Așa să vedem câți dintre noi am citit Uitați-vă uitați -vă în jur Da, no, bun, destul deci, o să vedem în aceeași oală Hai să vedem, punem altfel de întrebare Cine n-a citit niciodată horoscopul? Niciodată n-a citit horoscopul Mâna sus, tare, tare, tare, tare Hai să aplaudăm ăștia, eroii noștri Bun un lucru, de la început, înainte ca să vorbim și trecem de la subiect, un lucru trebuie să ținem cont: în, există două lumi, în lumea supranaturală, în, în lumea care nu se vede, există lumea lui Dumnezeu și există lumea lui, lumea lui Satan. Și aceste, între aceste două lumi există o luptă continuă, care dacă tu nu dai seama sau îți dai seama, este un război și tu ești prins în mijloc și există un diavol care e real. Și care te vrea Și există Dumnezeu care e real Și el te vrea și El Și tu decizi Dumnezeu nu poate decide pentru tine Satan nu poate decide pentru tine Tu decizi Satan are mijloace Prin care te atrage în lumea Lui Dumnezeu are mijloace Prin care te atrage în lumea Lui Tu ești cel care decizi În lumea cui vrei să funcționezi Și vreau să vă demonstrez cum horoscopul este un punct de intrare În lumea lui Satan În lumea ocultismă În practica ocultă Așa că vreau să Vreau să vă spun Patru lucruri despre Acest subiect, creștinismul Creștinul și horoscopul Primul lucru care vreau să vă spun este că astrologia Nu funcționează Primul lucru care vreau să vă zic Astrologia nu funcționează Acum poate mai nou ați văzut la televizor Mulți astrologi Câți i-ați văzut la televizor? Mâna suți, i-ați văzut Doamne, par niște oameni culti, oameni care au studiat astrologi și vreau să vă spun că nu există nicio dovadă științifică când astrologia este inspectată și investigată din punct de vedere științific, nu, ea nu funcționează. Ea nu funcționează. S-au dovedit asta. Și acum ea pornește și astrologia, țineți minte, pornește de la ideea și dacă în astrologie că pământul este plan. Când pământul este rotund, este toată lumea. Și fiți atenți și ideea că soarele se învârte în jurul pământului. Am două teorii false, pentru că toată lumea știm acum cine se învârte. E pământul se învârte în jurul soarelui. Deci principiile de bază de la început la astrologie sunt false. Dar ei vin și arată astrologia ca și cum e ceva real și e ceva adevărat. La un moment dat, țineți minte, pe Daniel era în Imperiul Babilon, Mai a țineți minte? Și a fost un împărat care a avut un, avut un vis, nu? Țineți minte? smite? de țar, da? Și pe cine i-a chemat să vadă, să spună ce a visat el? Printre alții, haldei, adei, a chemat pe cititori în stele. Ori de în Biblie vedeți cititori în stele, ce să ia? Astrologi. Bun, și o chemat și vă spun ce scrie.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 care spune exact. Amin? Bun. Deci, o să vedeți că el nu funcționează. Și acum mai astrologia. Uneori, când citești, și vorbeam și cu Alisa uneori pare că funcționează. Câți, la un moment dat, după ce ai citit ceva, parcă funcționează. Mă națumesc să așa. Bun. Câteva persoane pare că funcționează. Și hai să vă spun de ce pare că funcționează. Și acum, când. Când vin oameni și spun, mai, eu, la mine a funcționat astrologia, vreau să vă dau contraargumente de ce uneori aceasta pare să funcționeze astrologia. De exemplu, citește una din preziceri pe ziua respectivă. O să ai o zi faină o să ai o zi fină. Acum, hai să vă pun o întrebare. Hai să zic, Andrei, ce șanse îți ca mâine tu o să ai o zi faină Ce șanse ezi? Foarte mari. Foarte mare, Florin, ce șanse sunt ca mâine tu să ai o zi faină? Și mai mari. Deci, vedem cu aceste preziceri generaliste, normal că la un moment dat o să fie un procentaj încât, nu, nu o să ai o zi faină. Nu? Sunt șanse destul de mari că tu să ai o zi faină. Și așa că totdeauna trebuie testat și văzut pentru că aceste preziceri, pentru că astăzi, prezicerea viitorului, să ai o zi faină. Și acum vreau să vă zic un lucru. Câți Printre prietenii voștri care cred în astrologie, ar spune așa, cu mâna pe inimă, domnule, cred toate prezicerile din horoscop. Câți ar fi aia? vă spună că nu mulți. Nici astrologii în sine nu ar crede toate afirmațiile. Păi atunci, ceva îi ori tot adevărat, ori fals. Nu, mai că nimerim. Suntem încă la ideea că astrologia nu funcționează. Și hai să vă spun încă un lucru. Dacă cumva, prin astrologie, unii dețin informații, astrologi, vă trebuie să știți că și demonii au un sistem de comunicare între ei. Lumea lumea demonică și ea e reală. Și unul din vreau să vă citesc un verset care e destul de interesant în... În 1 Timotei Capitolul 4 cu 1 Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă Unii se vor lepăda de credință Ca să se alipească de Duhuri înșelătoare Și de învățăturile Dracilor Și dracii cunosc lucruri Hai să vă dau un exemplu Voi credeți că demonii, Sefi, tu credeți că demonii Și satan nu știe ce ai făcut în trecut? Nu știu. nu știe Și așa că de exemplu Vine la, vine la Cristina Un astrolog și lucrează cu lumea supranaturală. El lucrează cu ocultism. Și îi spune, tu, când ai fost șapte ani, nu știu, ai căzut de pe o bară. Păi, și Satan nu asta, informația asta. Nu știe și Satan? Păi, și el e viu, real, are demoni, are sistem de informații. O să spună. Și tu, wow, de unde ai știut? Păi, suntem astrologi. Da, dar ai duhuri necurante care îți vorbesc. Un lucru care diavolul nu știe, diavolul nu știe viitor, în afară de faptul că el va muri și va fi în, și el va, va fi chinuit o veșnicie întreagă, lucruri nu le știe, el nu mă ghicește. El nu mă ghicește. Și dacă tu vrei să fie adevărate și spune ceva, tu, de exemplu, citești, te vei împiedica astăzi. Nu? Citești oroscopul, te vei împiedica astăzi. Și tu, deja, așa te consumă chestia aia. Că fără să vrei te împiedici Da mă, uite că a fost adevărat Dacă nu citeai horoscopul, Nu te gândeai la împiedicat Erai mai etern la umblat și nu te împiedicai Înțelegeți ce vreau să spun? Ne concentram așa de dară. Și că astrologia nu funcționează Nici nu poate fi doved, dovedită științifică Cum adică niște Cum adică ă, relația dintre planete afectează, afectează ce se întâmplă cu tine În ziua respectivă Așa că și lucrul Ceva ca, care să vă spun interesant E că multele interpretări, cititul horoscopului de diferiți astrologi, toate sunt diferite interpretări. Nu -i una la fel. E ca și cum ai pune, de exemplu, să vă spun cum, e, e ca și cu niște cărți. Și fiecare astrolog ia din, din cărțile respective o carte. Aia e pentru tine. El vine aia e pentru tine. Așa că așa asta e, a, asta e problema. Deci, primul lucru, țineți minte, astrologia nu funcționează. Doi. Astrologia, învățăturile false ale astrologiei Și vreau să vi le zic Pentru că uneori ori vă uitați la televizor și spuneți Hai să ascultăm pe acest astrolog Ce ne spune el? Hai să vă spun ce crede, ce crede astrologia Astrologia crede despre Dumnezeu Că Dumnezeu nu este creatorul Universului Este doar un aspect Din Universul acesta Doar un aspect Ei nu cred că Dumnezeu este în controlul Universului Ei cred că planetele și modul în care sunt poziționate Influențează ce se întâmplă pe acest pământ Asta cred, astrologii. După aia Ei cred că poziția planetelor Și a stelelor la momentul nașterii Determină personalitatea Și chiar și dispoziția ta spirituală Vi se întâmplă Să auziți, de exemplu, când se prezintă pe cineva La televizor și vine și Spune și are înălțimea de 1,80 Greutate și Zodia, nu ați auzit? Zodia și atunci, când pun două persoane, băiat-fată, să vede că se potrivesc. Păi, zodile voastre nu se potrivesc. v bate cap în cap. Îmi bine ar găsi un hagin altă zodie, ceva gemeni sau capră sau nu mai știu ce gemeni, ce zodii mai sunt acolo. Dar zodia momentul nașterii influențează. Asta e învățăturile false ale astrologiei. Și pe aia îi spun așa că tot ce se întâmplă în viața ta este cauzat de poziția stelelor și a planetelor. Asta învață astrologia. Învățăturile false ale astrologiei. Punctul 3. Mergem repede. Punctul 3. Astrologia este o practică ocultă. Practică ocultă. Și vreau să vă știți câteva versete. Îl notezi dacă vrei Mica 5 cu 12 Spune așa Voi nimici cu desăvârșire Descântecele din mijlocul tău Și nu vei mai avea vrăjitori. Doi împărați 21 cu 6 Spune și-a trecut pe fiul său prin foc Se îndelenicea cu ghicirea Și vrăjitoria Și-a ținut la el oameni care chemau duhurile Și ghiceau viitorul A făcut din ce, ei, mai, din ce în ce mai mult ce este rău Înainte de mâniindu -l. Ghicirea viitorului Asta e de fapt astrologia, nu? Deuteronom 4 cu 19 Uitați ce scrie Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva Ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele Toată oștirea cerurilor Să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești Căci acestea sunt lucruri pe care Dumnezeu Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit Ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg Pisate ce mai zice Isaia 4 cu 13? Te-ai obosit tot întrebând Să se scoale dar și să te scape Cei ce împart cerul Care pândesc stelele Care vestesc după lunile lor Ce are, ție, ce, uh, ce are să se întâmple Și încă o verset, Vă citeți din Ieremia Așa vorbește Domnul Nu vă luați după felul de viețire al neamurilor Și nu vă temeți de semnele cerului Pentru că neamurile se tem de ele Neamurile se tem de ele Noi ca și creștini Aș vrea să vă spun un lucru când ne implicăm în astrologie Ne implicăm în practici oculte Pe care Dumnezeu le urăște Și ceea ce se întâmplă, dragul meu, tânăr, te Fără să-ți dai seama Tu crezi că e o glumă, tu crezi că e o joacă Te deschizi, influenț te deschizi influenței demonilor În viața ta La o emisiune de televizor 700 Club din Statele Unite A venit o tânără, a fost intervievată o tânără Care a început să citească horoscopul Și a crezut că nu-i mare lucru Citesc horoscopul, e o joacă și în timp ce citea zilnic horoscopul în noaptea demonii o vizitau și o chinuiau Pentru că orice te implici Care e de natură ocultă Și când vorbesc despre ocult Vorbesc despre oameni care încearcă să controleze Puterile paranormale și supranaturale Ale e ocultism Încerci să controleze aceste puteri Și această tânără până nu și-a mărturisit păcatele În fiecare seară era chinuită de demoni Pentru că a descris prin această portiță Și tu vin și ei ziarul acela și tu crezi că e o glumă Tu crezi că mare lucru din moroscopul pe ziua de astăzi Și glumim și astăzi și mai glumim și săptămâna viitoare Și fără să ți dai seama Deschizi poarta În inima ta Și e o portize prin care diavolul vine Biblia spune și Petru Ne-ndeam numai Petru Vegheați și rugați-vă Pentru că diavolul dă târcoale pe cine să înghită Și nu vedeți acum În, în, în secolul nostru două, Mă uit la televizor și tot mai mult În loc să cheme oameni al lui Dumnezeu Să îi îndrume în loc să, în loc să luăm cuvântul lui Dumnezeu Să ne îndrume Citim în horoscopuri Și ne interesează ce zodie suntem Așa și cum asta ne va mântui Pentru că astrologia spune că Vom fi mântuiți de puteri demonice Eu voi fi mântuit de Isus Hristos El este singurul care a plătit plata păcatului Și în această seară vreau să înțelegi Că orice implicare în horoscop, în zodie este o plecare demonică Și deschis poarta Deschis poarta La o influență ocultă în viața ta Și au fost oameni care au trebuit să fie eliberați Și au să facem rugăciuni De eliberare Pentru că prin această cale Demoni au, au fost sub influența demonilor Și nu îți dai seama Până când devine grav Pentru că e o poartă care diavolul o deschide în viața ta Și e o parte așa lunecoasă E ca și un viciu Nu te saturi și oamenii de știință au, uh, au cercetat și au văzut Mulți oameni care se simt vulnerabili Care nu au o bună imagine de sine Caută în horoscopuri Se adâncesc în horoscopuri Pentru că asta le dă parcă o valoare de sine mai mare Ca și cum ei sunt importanți Ca și cum acum au un destin Ca și cum planetele în sfârșit Lucrează pentru binele lor Și eu nu-și dau seama Că ei se deschid influenței diavolului În viața lor Și care culmea colmei e pe birourile noastre colmei e că e în ziarele care trebuie să le luăm să le citim Trebuie să facem un anunț trebuie să dăm ceva de vânzare E la noi în casă E horoscopul Dar vă propun ceva Și ăsta e punctul meu 4 Creștinii ar trebui să se îndepărteze de astrologie și de horoscop asta e, asta e propunerea mea Propunerea mea este că haide să fim o generație care să nu fim mințiți în continuare de diavolul Prin practicile aceste oculte Noi credem că dacă nu trăim în, în Africa Unde sunt vrăjitorii aia, Și dacă nu faci tot felul de măscări Și tot felul de practici și jertfe la idoli nu crede că noi nu avem nicio influență ocultă Nu stai seama În momentul în care tu vorbești despre zodii În momentul în care tu crezi că Este foarte important cum erau așezate planetele Când tu te-ai născut Crezi că e important asta? Crezi că asta va influența toată viața ta? Și citești și spui și spune personalitatea pe care tu ai, pentru că soarele a fost aici și luna a fost acolo. Te nu poți să fii bucuros. Tu trebuie să fii trist toată viața ta pentru că soarele n-a fost unde trebuie să fie. Îmi pare așa de rău. Și vine și spune că pentru că luna a fost în spatele soarelui când tu te născut. Nu poți să fii vesel, nu poți să râzi. Tu trebuie să fii trist. Și tu citești orăscopul și da, așa -i. Trebuie să fiu trist Că nu, nu m-am născut când trebuia Și noi ca și creștini Fără să ne dăm seama Și vin înaintea lui Dumnezeu Și hai să vă spun care e problema. Vinim înaintea Domnului Și vrem prezența lui Dumnezeu Vrem să ne închinăm Vrem să venim înaintea lui Doamne, vrem prezența ta Dumnezeu se uită la noi și spune Te ocup cu lucruri care sunt o urăciune O scârbă pentru mine În cuvântul meu am scris Lucrurile vrăjitoria Ci ghicitul în viitorului citirea în stele este niște uriciuni e o scârbă și noi permitem să ne jucăm cu ele și poate până acum n-ai știut, știut că lucrurile serioase când e vorba de horoscop n-ai știut că poți să, horoscopul e o poartă în ocultism n-ai știut că te poate influența pe tine ai crezut că e o mare glumă așa au crezut mulți dragii mei și asta sunt chinuiți Și că în seara asta Putea să iau o decizie să spui, auz În momentul în care apar oameni la televizor, astrologi, închid televizorul. Ascultă, mă n-ai nevoie să auzi nimic de la ei. Ceea ce ei deții nu e adevărul. Nu e adevărul ceea ce ei deții. E niște ghiciri care uneori le nimeresc că, așa îi, o să ai o zi bună. Sper să am o zi bună. Șansele sunt mari. Șansele sunt mari. Un lucru care trebuie să facem în seara asta și un lucru este ce care am fost implicat, ce care am citit ori scopul să ne cerem iertare să venea între doamne, doamne iartă-mă că... Aște că e o urăciune înainte de ta Ghicitul în stele, n-am știut că e o urăciune în poporul Israel eu nu glumeam, glumea, vrăjitorul era omorât ce care citeau în stele era omorât nu se glumea, doamne, nimeni în, în poporul nostru nu se ocupa de urăciune în acesta Misterica lui Iisus că trebuie să fie sfântă Noi trebuie să auzim Noi trebuie pe noi, nu Horoscopul trebuie să ne ghideze, mă În loc să deschizi ziarul ăla cu horoscop dimineața Deschide cartea asta, dragă meu Vrei să auzi adevărul despre ce se va întâmpla? Deschide cartea asta, citește din ea Și îți va spune cartea asta cum trebuie să te comporți Și ce trebuie să faci în ziua respectivă Cartea asta să fie ghidul tău Dar ascultă-mă, ascultă-mă Nu pune cartea asta lângă horoscop. Nu citi și din horoscop, și din cartea asta. Decide-te de unde vrei să te citești. Pentru că Biblia spune, ci tu să fii în totul, totului, tot. 99% nu-i bine. Nu-i destul 99%, dar te da 99% din tine. nu un pic fac chestia nu au un pic mă uit la astrologii nu un pic mă citesc horoscopul. În totul, totului, tot. În totul, totului, tot. Dumnezeu nu cere doar jumate. Dumnezeu vrea toată inima ta Dumnezeu vrea toată atenția ta și că în această seară Îl vrea să ia o decizie Doamne Cine știe câte lupte ai avut în viața ta De câte ori ai pierdut Pe plan spiritual Pentru că tu te-ai jucat cu horoscop Cu astrologia Pentru că în momentul în care Tu ai deschis poarta lui diavol El are tot dreptul să rămână acolo El are tot dreptul să te chinuie. Tot dreptul are pentru că tu i ai dat dreptul ăla. Seara asta, vreau să închidem orice portiță care diavolul a intrat în viața noastră. Imaginează-ți viața ta ca o cetate. O cetate înconjurată cu un zid, cum e citatea care a fost înconjurată de zid. Și în momentul în care tu lași o spărtură, pe acolo intră diavolul. Degeaba ești tu tare la cititul Bibliei, degeaba ești tu tare la rugăciune, degeaba e deschis ușa. Degeaba aveam ziduri de 20 de metri când am lăsat. Un metru diavolului să intre. Degeaba! Nu-i degeaba! Așa că Biblia, în Deuteronom. nu uitați versetul ăsta, în Deuteronom 18, Tu să fii în totul, totului, tot, a Domnului. Totul, totului, tot. Amin? Haideți să ne rugăm. Tată, din cer, în seara asta venim înaintea ta, Domnule, și. Amne. Deci avem scuze că de multe ori eram curioși Doamne, cum e cu horoscopul, cum e cu astrologia Doamne, ne-am interesat și noi toată Poate în ce zodie ne-am născut Fără să ne dăm seama Am deschis ușa, purtița la lumea Sub paranormală și la ocultism Poate dintr-o joacă, poate din curiozitate Doamne, în această seară Mă rog că Tu să ne ierți. Mă rog, Doamne, că tu să aduci iertare în viețile noastre Doamne, pare că poate de mult o n Că e o răciune înaintea ta Aceste lucruri care le-am făcut Noi credeam că e o glumă Noi credeam doamne că zucru de apucat Nu-i mare lucru, e un horoscop Și noi dea seama că înaintea sunt o răciune Și tu ne vrei în totul Totul e tot pentru tine Și vrei să fim ghidați de cuvântul tău Nu de altceva Și vrei să ne încredem în cuvântul tău Nu în alte lucruri Și în seara asta te rog să ierți fiecare tânăr Astăzi a recunoscut Și își dă seama că a greșit S-a implicat în horoscop S-a implicat în astrologie S-a implicat în ocultism Fără să-și dea seama Timp ce stai și te gândești Și aduci aminte de momentele în care Te-ai încrezut în horoscop sau te ai jucat cu el Ești o să pună întrebare Seara asta, este cineva în locul ăsta Și tu îți dai seama că tu nu ești De partea lui Dumnezeu, tu îți dai seama că Tu încă faci ce vrei tu, tu îți dai seama că tu străiești viața după cum vrei tu Și ai înțeles că există o altă parte E partea lui Dumnezeu Există o asta, oastă E o asta lui Dumnezeu Și tu nu, ești, tu nu ești cu noi Cei care l-au primit pe Hristos în inimă Devin copii ale Dumnezeu Și tu, tu nu te-ai ce să-L urmezi pe Hristos Poate te-ai într-o familie de creștini ortodoxi Poate reformați Dar poate numai Dumnezeu nu era în inima ta și în viața ta ai auzit despre ea, de vreau să întrebi, ai cunoscut pe ea. Seara asta vreau să te încurajez la un lucru. Vreau să te încurajez în seara asta să lași păcatul tău, să lași stilul tău vechi de viață și să-l pe Hristos. Iisus a zis, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepte de sine. Adică dorințele tale, lucrurile care, la care tu ții, să se lepte de sine, să-și ia crucea. Are destinul pe care Dumnezeu îl are cu tine Planul lui cu viața ta Asta înseamnă crucea pentru tine Și să-l urmezi pe el Seara asta dacă este cineva aici Care îți că până acum A fost schinuit de forțele diavolului, De plăcerile De moment al acestei lumi Și seara asta vrei să te întorci la Dumnezeu Vrei să lași ca cuvântul lui Să fie cel care să, să te ghideze În viața asta În seara asta că ești aici Spete, vreau să mă întorc la Dumnezeu în seara asta Dacă este cineva, vă văd un semn cu mâna doar Vreau să mă rog pentru tine Vreau să mă rog dacă este cineva în seara asta dacă este ceva. mulțumesc, mai este cineva, mulțumesc Mulțumesc, mulțumesc Mai este cineva Mulțumesc, am văzut și în mâna ta Mulți, mulți în seara asta Mai este cineva Spete, vreau să mă întorc la Dumnezeu Un lucru care îi că te întorci la Dumnezeu Este că ai protecția lui Dumnezeu când tipește în departe parte diavolului, el Biblia spune că diavolul vine să ucidă Să distrugă fure. Dar când vii la Hristos Satan nu poate să facă ce vrea cu mine Am protecție Dumnezeu este cel care mă protejează Nimic diavolul nu are puterea asupra vieții mele Numai cât îi dau eu În seara asta vreau să spun că te întorci la Dumnezeu Între de partea lui și de fi un copil al lui Și ca și copil al lui el are grijă de tine Nu ești la Atitudinea diavolului Să facă ce vrea el cu tine ce Dumnezeu este tatăl tău Poate să facă orice vrea cu tine Seara asta că nu te-ai decis încă Vreau să mă întorc la Dumnezeu Să mă întorc dacă la... mai este cineva, ridic-o mâna sus Să lași păcatul tău, mulțumesc Seara asta ați mă mâna așa să Vă rugați după mine următoarea rugăciune Așa să spui, Doamne Repete după mine următoarea rugăciune Și din inimă spune Doamne, tată Repetăm cu toții să-i încurajăm Doamne Tată În această seară Vreau să te urmez pe tine Toată viața mea Ror să mă toate păcatele mele Mă întorc la tine Și de azi înainte Vreau ca cuvântul tău să mă ghideze Te fac Domnul meu Și Mântuitorul meu Vreau să trăiesc pentru tine Amen. ce care l-ați invitat pe Iisus în inima voastră Iisus promite că vine Și El de acum trăiește în viața ta Acum urmează să trăiești Să-L urmezi pe El Fiecare zi, fiecare minut Așa că haideți să ne ridicăm cu toți în picioare Și ce care ați ridicat mâna Fratele meu călinie acolo în spate fac cu mâna dacă vreau să-ți dăm o carte care să te ajute în umblarea ta și vreau să vorbească, să te încurajeze împreună în seara asta, du-te acolo în timp ce ei merg, să-i aplaudăm sunt mai mulți care au ridicat mâna vreau să merg să vorbesc cu Călin vreau să-ți dăm o carte, primii pași vista credinței, dacă ai venit cu un prieten, spune-i o tău cu mine, vreau să mă duc în seara asta mulți au decis să-L urmeze pe Hristos dragi mei Iar noi, restul care a mai rămas în seara asta aici Până acum n-ai înțeles implicarea aceasta Ocultă N-ai înțeles că prin horoscop, prin astrologie A lăsat Diavolul să aibă ușă în viața ta Și vrea să-ți ceriri tare Aș vrea să mă rog pentru tine Pentru că e important să mă rog pentru tine Să rup orice, orice diavol a pus peste viața ta Eu cred că am primit autoritate numele lui sunt datorită mie Datorită puterii lui Să rupem orice legături în seara asta, am aplicat și eu, am citit și eu horoscopul.